Одинадцять Ейвері сидів у м'якому кріслі, гойдав ногами, поїдав желейних слимачків і дивився, що там відбувається в губки Боба на бікіні Ботом. Мені вже дали два жетони, бо я не плакав, коли робили укол. Добре. Можеш взяти собі один, якщо хочеш. Ні, дякую. Збережи на потім. Окей. Губка Боб то добре, але я б краще повернувся додому. Ейвері не схлипував і не ревів, але з куточків очей потекли сльози. «Ага, я теж. сонця. Ейвері посунувся, і Люк прилаштувався поруч у кріслі. Сидіти було тісненько та затишно. Ейвері у відповідь похилив голову до Люка і якимсь невідомим чином зворушив його, від чого Елісу самому захотілось плакати. «Знаєш, що в Марін є дитина?» – сказав Ейвері. «Та ну, думаєш?» «Знаю. Був малий хлопець, тепер уже дорослий. Старший навіть за ніки. «Ага, ну окей. Це секрет», – сказав Ейвері, не зводячи очей з екрану, на якому Патрік сперечався з містером Кребсом. «Вона відкладає для нього гроші». «Справді? А звідки це ти знаєш?» Ейвері глянув на Люка. «Просто знаю». Так само, як знаю, що твого найкращого друга звати Рольф, і ти живеш на алеї Диколиза. У Люка щелепа відвисла. Господи, Ейвері. Класно я вмію. Скажи. І хоч по щоках у нього досі текли сльози, Ейвері загиготів 12 Після ланчу Джордж запропонував зіграти в Бадмінтон 3х3. Він, Нікі Гелен проти Люка, Каліші і Яріс. Джордж сказав, що команда Нікі може забрати собі Ейвері як бонус. Він не бонус, а баласт, сказала Гелен і відмахнулася від мінджів, яких маркою скупчилися навколо неї. Що таке баласт, спитав Ейвері. Хочеш знати, то прочитай мої думки, сказала Гелен. Окрім того, бадмінтон для слабаків, які не вміють грати в теніс. Ти прям до шпику приємна людина, зауважила Каліша. Гелен попрямувала до пікнікових столиків і шафи з іграми і на ходу, навіть не озираючись, показала через плече середній палець і порухала у ним вгору-вниз. Айріс запропонувала, щоб Нік і Джордж грали проти Люка і Каліші, а вона, тобто Айріс, стоятиме з боку і судитиме. Ейвері сказав, що допоможе. На цьому всі погодились, і гра розпочалась. Рахунок вже був 10-10, коли двері до будівлі з грюкотом прочинились, і на двір, насилу крокуючи, попрямій вийшов новий хлопець. Погляд був стоманілий від снодійного, що наразі вивітрювався з його системи. А ще цей погляд був розлючений. Люк прикинув, що назрість новенький футів у 6, а віком років 16. Хлопець мав видатне черево, що наразі було просто наїденим, але в старшому віці могло перетворитися на пивне. Проте обсмалені на сонці руки були оздоблені рельєфними м'язами. І ще він мав про чудові трапеції, певно, від силових вправ. Щоки поплямовані і прищами Очі рожеві, подразнені, волосся нечесане, пасма після сну стирчать на всі біч. Усі покинули свої справи, щоб роздивитись новенького. Каліша зашепотіла, не рухаючи губами, мов в'язані у тюремному подвір'ї. «Це ж неймовірний галк!» Халк – супергерой всесвіту коміксів Марвел, сильний м'язисти здорувань, альтер-его херлявого науковця. Новенький зупинився біля батута і оглянув решту. Він заговорив повільно, з інтервалами, випльовуючи слова, наче вважав, що звертається до мало непервісних людей з дуже обмеженими знаннями людської мови. Акцент він мав південний. «Що це, блядь, таке?» Ейвері задрібутів йому назустріч. «Це інститут. Привіт, я Ейвері. Як тебе звати?» Новенький приклав долоню до підборіддя Ейвері і штопхнув. Не дуже сильно, майже мимохідь, але Ейвері вклався плазом на одну з тих гумових подушок навколо батуту і шоковано з подивом вирячився на новенького. Той не зважав ані на малого, ані на гравців у бадмінтон, ані на айріс, ані на Гелен, яка навіть кинула викладати собі паціянс. Новенький наче звертався сам до себе». «Що це, блядь, таке?» Він роздратовано відігнав від себе комашню. Як і Люк, під час свого першого походу на дитячий майданчик, цей хлопець теж не намастився репелентом. Мінджі не просто роїлися, вони сідали на нього і куштували піт. «Ох, чуваче, сказав Нікі. «Не варто було тобі так штовхати Ейвері. Він просто хотів з тобою привітатись». Новенький нарешті хоч на це звернув увагу і повернувся до Ніка. То ти, блядь, такий? Нік Вільгольм, допоможи Ейвері встати. Що? Нік виявив терплячість. Ти його штовхнув, то ти його і піднімай. Я підніму, сказала Каліша і поспішила до батута. Вона нахилилася, щоб узяти Ейвері за руку, а тоді новенький штовхнув і її. Дівчина не влучила на м'яке покриття і впала на гравій, подерши собі коліно. Нік кинув долі бадмінтонову ракетку і підійшов до новенького. Упер руки в боки. Тепер їм обом допоможи піднятися. Я знаю, що ти з біса розгублений, але це не виправдання. А що, як не допоможу? Нік і всміхнувся. Тоді я тобі в'єбу з даруванням. Гелен Сім зі цікавістю споглядала за ситуацією з-за свого столика. Джордж, судячи з усього, вирішив відійти на безпечну територію. Він покрукував до входу в корпус великим гаком, оминаючи при цьому новенького. «Не витрачай на нього сил, як він хоче бути таким модилом, Звернулася Каліша до Нікі. «З нами все гаразд, правда, Ейвері?» Вона допомогла малому підвестися і позадкувала від хлопців. «А вже ж гаразд!» Сказав Ейвері, але його пухкенькими щоками знов полились сльози. «Ти кого мудилом обізвала, сучко?» «Певно тебе, бо єдине мудило тут ти!» сказав Нік. Він зробив ще один крок до новенького. Люк зачудувався контрастом. Новенький був киянкою, а Нікі – лезом. Ти мусиш вибачитись. Нах тебе і нах твоє вибачення, сказав новенький. Не знаю, що це за місце, але знаю точно, що я тут не лишатимусь. А тепер забирайся від мене нахрін. Нікуди ти звідси не підеш, відказав Нікі. «Ти тут надовго, як і всі ми!» Він посміхнувся, не показуючи зубів. «Припиніть ви!» – сказала Каліша. Вона обхопила рукою Ейвері за плече, і Люко не знадобилося вміння читати думки, щоб здогадатися, про що вона думає. Бо думали вони про одне й те саме. Новенький був важчий за ніки фунтів на 60, як мінімум, а той на всі 80. І хоча жирок Наталії він мав ні в року, та руки натренував собі ті кувалди. «Останнє попередження», – сказав новенький. «Геть, інакше я тебе в землю, блядь, вдовбу!» Джордж наче передумав заходити всередину. Тепер він прямував до новенького, не зі спини, а з боку. Зі спини заходила Гелен, не поспішаючи, проте так само симпатично вихляла стегнами, що подобалося люку. Дівчина й собі всміхалася. Джордж скривив обличчя, насупився від зосередженості, стис губи, нахмурив чоло. Мінджі, що кружляли навколо двох хлопців, раптом збилися в єдину зграю і кинулися в обличчя новенькому, наче їх підхопив невидимий порив вітру. Той підняв руки до очей, замахав на комашню. Гелен впала на коліно в нього за спиною і Нікі стусанув родоволосого хлопця. Новенький розпластався, наполовину на граві і наполовину на асфальті. Гелен скочила на ноги і погарцювала геть, сміючись і тицяючи пальцем. «Ось тобі пизди прилетіло з даруванню і пиздою на крило!» Новенький загорлав від люті і почав підніматися. Та не встиг він встати на ноги, як нік підійшов іще ближче і копнув його в стегно. Сильно! Новенький завирищав, схопився за ноги і підтягнув коліно до грудей. «Боже, припиніть!» – закричала Еріс. «У нас і без цього проблем вистачає!» «Певно, старий люк би з нею погодився!» Але новий Люк, інститутський, не поділяв такої думки. «Він перший почав, то саме напросився», – сказав він. «Я вам покажу», – схлипнув новенький. «Я вам… усім вам, страним забіякам, покажу! Ви бійтеся не по правилах!» Обличчя в нього набуло тривожного багряно-червоного кольору. Люк загадався, чи не може 16-річний хлопець із надмірною вагою дістати інсульт – і зловив себе на тому, гидко, але ж правда, що йому байдуже. Ніті опустився на одне коліно. Срака тобі, а не правила, сказав він. А зараз слухай мене уважно, жердяю. Ми тобі не вороги. Твої вороги он вони. зернувся і побачив, що біля входу в корпус плечопліч стоять троє доглядачів Джо, Хадат і Гледіс. Хададо блишив свій приязний вираз, пластикова посмішка гледі зникла. Усі троє тримали чорні пристрої, з яких стирчали дроти. Доглядачі не зрушили з місця, але були на Бо не можна дозволяти піддослідним тваринам калічити одне одного, як подумалось Люку. Не варто такого робити. Піддослідні тварини – цінний матеріал. – Допоможи мені з цим покитьком, Люку, – сказав Нікі. Люку взяв новенького за руку і поклав собі на плече. Нік те саме вчинив із другою рукою. Шкіра в хлопця була гаряча і масна від поту. Він хапав повітря крізь тиснуті зуби. Люки і Нікі разом поставили його на ноги. «Нікі?» – гукнув Джо. «Усе гаразд? Срач скінчився?» «Скінчився», – відповів Нікі. «Сподіваюся», – сказав Хаддад. Вони з спішли всередину. Джо лишився на місці, так само тримаючи ту чорну штукенцію. «Ми в повному порядку», – сказала Каліша. «То таке. Несправжній срач, а невеличке непорозуміння», – додала Гелен. «Не срач, а пердь. Він не бажав нам зла», – сказала Айріс. «Просто рознервувався». У її голосі звучала непідробна доброта, і Люку стало трохи соромно за своє щастя з того приводу, що Нікі копнув новенького в ногу. «Зараз блювану», – оголосив новенький. Тільки не на батут, навіть не смій, сказав Нікі. Він нам потрібен. Ну, малюко, допоможи мені довести його до паркана. Новенький почав видавати звуки. Видатне черевце заколихалося. Люк і Нікі підвели його до паркана, що відділяв майданчик від лісу, і саме вчасно. Новенький уперся головою в сітку і ригнув крізь ромбічні отвори, посилаючи назовні останню їжу, яку він з'їв удома, коли він ще був вільним, а не новеньким. «Фу!» – сказала Гелен. «Хтось їв кукурудзу на молодці? Отто гедота!» «Легше?» – спитав Нікі. Новенький кивнув. Усе? Новенький потрусив головою і знову вивергнув. Цього разу з меншою силою. «Я, по-моєму...» <кій> <кій> <кій> Він прочистив горло, і з рота знову полетіли бризки. «Господи, Ісусе, мовив Нікі, витираючи собі щоку. «А ти рушників до своїх регалів не докладаєш?» «Я, по-моєму, зомлію». «Та де там?» – сказав Люк. Насправді, щодо цього він був непевен, але краще було зберігати оптимістичний настрій. «Ходімо звідси, у затінок». Діти довели хлопця до столика для пікніків. Каліша присіла поруч і наказала опустити голову. Той послухався, не сперечаючись. «Як тебе звати?» – спитав Нікі. «Гаррі Кросс». Уся лють вивітрилась, голос звучав утомлено і сумирно. «Я з Сельми. Це в Алабамі. Не знаю, як я сюди потрапив і що зі мною сталося. Нічого не знаю». «Ми тобі можемо дещо розказати», – побіцяв Люк. «Але зав'язуй з оцією сранньою і поводься по-людськи. Тут і так не переливки, ще між собою битись не вистачало. І ти маєш вибачитися перед Ейвері», – додав Джордж. Від шкільного блазня не лишилась у сліду. Саме з цього починається людське поводження. «Усе гаразд», – сказав Ейвері. «Він мене не забив». Каліша не зважала. Вибачайся. Гаррі крос підвів погляд, повів рукою по своєму розпощілому грубуватому обличчю. «Вибач, що штовхнув тебе, малий!» Він розвернувся до інших. «Згодиться?» «Наполовину згодиться», – Люку казав на Калішу. «Перед нею також». Гаррі важко зітхнув. «Вибач, як тебе там звати?» «Каліша». «Якщо ми такі потоваришуємо, що наразі здається не дуже вірогідним, то називатимеш мене ша, «Тільки не молочинкою», – сказав Люк. Джордж засміявся і поплескав його по спині. «Байдуже!» – пробурмотів Гаррі і ще щось стери з підборіддя. «А тепер, коли ми всі трохи заспокоїлись», – сказав Нікі, – «чому б нам не закінчити наш клятий бадмін?» «Привіт, дівчата!» – сказала Айріс. «Не хочете до нас приєднатися?» Люк озирнувся. Джо вже не було. На його місці стояли дві маленькі біляві дівчинки. Вони тримались за руки, і на їхніх обличчях були написані однакові емоції, приголомшення і жах. Усе в них було однакове, крім футболок. Одна зелена, друга червона. Люк згадав доктора С'юза. Перше створіння і друге створіння. Доктор С'юз – американський дитячий письменник. Як Грінч викрав Різдво – Перше створіння і друге створіння. Things one, things two. Двійко ідентичних антагоністи із книги Кіто Капелюсі. Ходіть сюди, сказала Каліша. Усе гаразд, буча вщухла. Як би що, подумав Люк.